Két járőr ment ki a sátán légió erődjéből néhány órával később. Az egyik járőr nyakigüköl cicvarekből és bölény tivadarból, a másik gombolyakból és sátán Billből állt. Brészint az eltűnt Albert felkutatására. Brészben meg azért küldtük ki őket, mert hát meg kell vallanom, őszintén szólva egy izgatott bennünket a rádió ránk vonatkozó beszámolója. Nem árt, ha körülnéznek kisé a környéken. A gombolyag bill páros jött vissza előbb. A meglehetősen furcsán festettek, mert az óriási bill két embert hozott a hóna alatt. Gombolyagnak pedig úgy duzzadtak a zsebei, mint amikor a kövér tolvaj még virágjában volt, a karrierje csúcspontján és valami pompásan végzett, alapos munka után leszállt az autóbusról. A beszámolójukból azután megállapíthattuk a következőket. Minden nagyobb esemény nélkül tették meg őrjáratok első öt kilométerét, és már bent jártak a dzsungelben, amikor váratlanul megtámadta őket három titokzatos alak. Kettő közülük, mint utóbb kiderült, Hauserstein apó embere volt, a harmadik pedig Abu Mansur Seik. Hát kérem, nagy gyanútlanságra vallott, hogy megtámadták ezt a két embert. Hát az igaz, hogy foggalmuk sem lehetett róla, hogy Sátán Bill és Gombolyag milyen különleges életveszélyeket rejt magában. Mikor azután meg már rájöttek, hát késő volt. Hauzerstein két embere akkor már borzasztóan megviselt állapotban, felhasadt szemhéjjel, elferdült orcsonttal, repett álkapottsal és kábultan feküdt az óriási billába előtt. A Maga a sejk pedig csak roppant erejének, ügyességének és szívosságának köszönhette, hogy nem jutott hasonló sorsra. A sejknek több esze volt, mint a másik kettőnek. Rövidesen belátta, hogy szélmalmok ellen harcol, és az utolsó pillanatban megszökött. Na csak hogy? A dulakodás közben túlságosan közel került gombolyakhoz. És ennek tulajdonítható, hogy gombolyak néhány perc leforgása alatt? Noha, amint hangoztatta a működésében, igen gátolta okvetetlenkedő vándorveséje. A következőket lopta el tőle egy pénztárcát háromezer pénzzel egy aranycsavaros ceruzát, egy zseblámpát, egy zsebbe való manikűrkészletet, egy ezüst cigarettatárcát, egy ezüst dobozt, amelyben cukorkák voltak, egy katonai térképet, egy szivart, egy csomag kétszer sültet, egy lapos üveget, majd nem tele francia konyakkal, valamint egy bal lábra való cipőt. A legnagyobb konsternációt ez az utóbbi okozta. Gombolyag nem győzte fogadni a gratulációkat. Bár hát maga szerénye mosolygott, és egy kissé nagy képűen megjegyezte, hogy ha szerencséje lett volna, megszerezheti a jobb lábra való cipőt is. Na jó, hát készséggel elismeri, hogy szép teljesítmény volt ez így is. De azért egy kisé bántja a dolog az önérzetét. A rendes, szakavatott vajnak nem szabad félmunkát végeznie. Hát különben meg nem nagy ügy. Az egészet nem is nyerészkedési szándékból csinálta, inkább csak azért, hogy néhány emléke legyen a sejktől. Ha meg a sejk is megemlegesse azt a napot, amikor vele találkozott. Vele, gombolyaggal. Még az én nevén Brilliant Floriannal, akinek az a mottója, hogy amit ellophatsz ma, ne hall azt holnapra. A másik járőr egyelőre késett. Hát kisé aggodalmasan jegyeztem meg, hogy valószínűleg Albertet keresik, és félő, hogy esetleg bajba kerülhettek ők maguk is. Kockás is láthatóan ideges volt, mert nem szerette volna, ha a sátán légió csak egyetlen embert is elveszít. Nem értem. Érthetetlen, hova tűhetett az az Albert? morogta. Fogadni, mernék, hogy valami nő van a dologban. Mondta, bolond vagy? kérdeztem. Ha hogy kerülne ide egy nő? Vállat vondt. Amit tudom én. Kétségtelen, hogyha egyetlen nő élne Afrikában, a szép Albert azt az egyet is megtalálná és megfőzné. Ha te hülye vagy, feleltem. Utó végre egy dzsungelben. De aztán be kellett látnom, hogy kockásnak már megint igaza volt. Alig, hogy ezeket a szavakat kimondtam, Meghallottam az őrségen álló gyöngyhalász Pierre kiáltását, és amire lesiettünk az udvarra, már ki is nyílt a kapu. A kapun Albertsétált be, és karom fogva vezette a világ legszebb lányát. Kockás, meg én, hogy úgy mondjam, kidüllett szemmel néztük ezt a nőt, mert ilyen szépet csak ugyan régen láttunk már. Kicsi volt, törékeny, szőke és kékszebű. Nagyon formás volt, és kise ilyetnek látszott. Szerelmesen simult Alberthez, aki most is olyan volt, a hosszú dzsungeljárása után, mintha az imént lépett volna ki egy skatulából. Aki most is olyan volt, mint valami hollywoodi filmsztár. Pontosan elválasztott, brillantitól csillogó, lesemított hajával. Egészen vékonyka, fekete bajuszával, frissen manikűrözött, keskeny, izmos, hosszú kezével, és nagy, meleg, barna szemével. – Darling – mondta, amikor meglátott bennünket – engedje meg, hogy bemutassam magának a barátaimat. Kockás Pierre és Lor. Ó, oh, how do you do? – kérdezte mosolyogva a hölgy. – Mi az? Mi, mi, mi, mi van? – kérdezte rémülten kockás. – Aj, ne blomád már magad! – súgtam vissza. – Hát ez egy olyan izéna, hát olyan üdvözlési forba. Azt jelenti, hogy hogy vagy, de nem kell ám rá felelni. – hogy, hogy nem kell rá felelni? – mondta dühösen. – Kérlek, én nem csinálok ilyen illetlenségeket. Ha azt kérdezte, hogy hogy vagyok, akkor biztosan kíváncsi is rá. Na, és akkor felelni is kell, és akkor én bizony felelek is. És felelt. Hát, tudja, kis nagy Sán, hát már mit, hogy hogy vagyok. Hát, most mit mondjak magának? Lehetne rajtam segíteni? Albert néhány megnyugtató szót a nő fülébe. A Nagyon valószínű, hogy azt, hogy ne ijedjen meg, a nagy kockás állapota egyáltalán nem reménytelen, és ezt a fajta betegséget már pompásan gyógyítják. Szabad érdeklődnöm, kérdeztem, kit tisztelhetek ő nagyságában? A szép Albert, a volt parkettáncos, egy földszinti helyiségbe vezette az amerikai lányt, ahová mi is követtük. Közben néhány magyarázatot adott. Hát, tudjátok, a hölgy röviddel ezelőtt még, hát úgy is mondjam, csak Hauserstein tatához tartozott. Én beszéltem rá, hogy szakítson a múltjával, és bizza rám a jövőjét. Egyébként ő egyike a kedves kísérteteknek, akikhez szerencsénk volt. Egy kicsi még ideges, mert az a bolondos Bill a közelmúltban két gyertyát lőtt le a fehéről. Gyöngéden fordult a lányhoz. Ugyebár, nagyon csacskás dolog volt ez a sátánbilltől, drágám. A hölgy beleegyezően bólintott. Szerinte is nagyon csacskás dolog volt ez sátánbilltől. – Megjegyzem, – folytatta Albert. – Most is kísérteni jött a drága, de én véletlenül kincsétáltam, és megláttam, mikor erre felé suhant. – Megszólítottam, és közöltem vele, hogyha nem tekinti aszfalt betyárkodástak a részemről, úgy engedje meg, hogy bemutatkozzam. Úgy látszik, hogy érdemtelen személyem megnyerte a tetszését, és engedélyt adott erre. Hát a többit már gondolhatjátok. Na, a többit már gondoltuk. Be kell vallanom, hogy szárnyakat adott fantáziámnak az a három élénk piros rús folt, ami a szép Albert arcán díszelgette pillanatban. Elnéztük ezt a szerencsés kópét, ma feltűnően karcsú derekával és egyenes, széles vállával, magabiztos mozdulataival, és bábulattal adóztunk neki. Mert azt hiszem, hogy ő volt az első ember, aki úgy védekezett egy kísértet ellen, hogy elcsábított. Szemlélődésünkből gyöngyhalász Pierre katonás jelentése zökkentett ki bennünket. Mindenki a fedélzetre! Barhák, kiáltotta előírás szerűen. Jönnek az arabok! Lehetséges, hogy abománsúrseik az ellopott cipőért akart bosszút állni rajtunk, de kétségtelen, hogy igen meglepetés szerűen a nem is igen volt lövöldözés. Mire magunkhoz tértünk, már mindenfelől létrák álltak erődünk falánál, és a tarkaburnusos harcosok szájukba vet késeikkel már is beugráltak a melvédekre. A sátán légió pillanatok alatt talpon volt. A gyorsan jött támadás kizárta, hogy formális harc fejlődjön ki, hát inkább csak olyan parázs verekedés lett a dologból. Na de ennek a különleges alakulatnak azonban ez volt ám a fő eleme. Pillanatok alatt olyan verekedés kerekedett, amilyet ezek a jámbor arabok soha életükben nem láttak. Az első volt Borbuljeva a birkózó, aki egy arabokkal megrakott létrát egyetlen írtózatos rúgással letöntött. Közvetlenül mellette bukkant fel Bill, a szomáli néger vigyorgó feketefeje aki mindkét kezében egy-egy benszülöttet tartott, és úgy verte őket egymáshoz, hogy a csontjaik recsegését messziről is hallhattam. Mityürke a gőzkalapács időnként felemelte a kezében tartott lepel sokáig óvatosan célzott, majd úgy vágott szájon vele valakit, hogy lefordult a tetőről. Kockás, meg én egymás mellett küzdöttünk. Valaki a késével felhasítá a vállavat, kockás mellett pedig egy revolver golyó suhant el. Azt hiszem, hogy talán ki is csípett belőle egy picikét. Közben borzasztó ökölcsapásokat osztogattunk, és a benszülöttek konsternálva álltak a védekezésnek ilyen elementáris erejű meggyilvánulása előtt. Magnás kazimír most is megőrizte hidegvérét. Előkelően szálfa egyenesen állt az egyik bástya fokon, és hogyha felbukkant előtte egy arab, rettenetes pofonnal zúdította vissza a mélybe. Milyenkor Prencerin meg is szólalt, és azt mondta, Na kérem! Valahonnan balról időnként panaszosan csendült fel Eisenfuss-Hektor hangja. A kis könyvelő gombolyag mellett harcolt, de nem elégedett meg azzal, hogy úgy, mint gombolyag, megy egy iszonyú rugással messzire röpítse támadóit, hanem felháborodva tiltakozott a hadüzenet nélküli támadás ellen. Ilyeneket mondott. Legyenek nyugodtak, a mi cégünk nem maradatos. Tudják maguk mi ez? Tisztességtelen verseny. Piszok banda. Ne gondolják, hogy tordírozni fogjuk a dolgot. Visszafizetünk mindent az utolsó fillérig. Sőt, az utolsó pafadig. Micsoda a tisznóság! És ilyen emberekkel álltam én üzleti összkötetésben. És közben puskájával veszettül csapkodott a benszülött fejekre. Maga a harc egyébként nem tartott sokáig. Abú sejtnek valószínűleg sejtelmesen volt róla, hogy itt nem 24 bátor ember, hanem 24 veszett bolond állt össze, ma akiknek az ilyen apró testgyakorlat az meg se kottyan. Mikor azután a benszülöttek látták, hogy hiába minden, ezek az emberek épp olyanok, mintha egyszerre több példányban is pofoszkodnának. Valami szakállas alvezér adott jelére magukkal cipelték a sebesültjeiket, és váratlan gyorsasággal megkezdték a visszavonulást. Nem mentünk utánuk. Sokkal biztonságosabb volt így az erődben védekezni. egye meg a fene! Melynek őjenek, ha tudnak! Nem sokkal azután, hogy a harc véget ért, Clarice jelent meg csillogó szemmel és pirosan az izgalomtól. No, nincs semmi baj, fiúk, ugye? – kérdezte. – Hát, részünkről semmi. A sejk emberei azonban azt hiszem elkomorodtak egy kicsit, feleltem. – De úgy látom, hogy magának van valami mondani valója. – Úgy van – bólintott. – Mégpedig egy roppant fontos mondani valóm. Hmm, – Mehetünk haza. Hogy-hogy? kérdezte kockás felcsillanó szemmel. Larusel általbornagy a magával vitt tábori leadóján megrádiózta, hogy elvégezte a feladatait. Aláírta a szerződését Karabu királyjal, és már megtörtént az intézkedés, hogy gyarmati csapatok jöjjenek repülőgépen, makik majd fenntartják a rendet kukavában. Hm? Na, mit szólnak hozzá? Ez azt jelenti, hogy minden további nélkül szedhetjük a sátorfánkat. Hát azért egyelőre nem indulhatunk, mondta meg kissé kedvetlenül. Az a helyzet, hogy bölény, tivadar és nyakigököl, cicvarep még nem tért vissza. Foggalmam sincs róla, hogy mi történhetett velük. Ebben a pillanatban már ott tartottunk, hogy néhány bajtársunk éppen az utolsó arabokat rúgdosta le a baloldali bástjáról, ahol a Black tovább elhúzódott a verekedés. Azt hittük, hogy a harc már teljesen befejeződött, de tapasztalnunk kellett, hogy még nincs vége. Egészen titokzatos módon, valahonnan, mintha a pincéből jött volna, tompa ordítozást hallottunk. Kockás csodálkozva bábolt rám, azután intett néhány társunknak, és elindultunk a hang irányába. Az erőd alak sorába érve egészen fantasztikus látvány tárult elénk. Itt helyeztük el ugyanis a minden más kellékekkel egyideileg ellopott páncélszekrényünket, amelynek nem vettük más hasznát, mint hogy az italfeleslegünket elhelyeztük benne, hogy állandó a legyen. A most kiderült, hogy az itt teljesen eltűnt, mert úgy látszik, hogy nem csak köztünk akadt szép számmal kasszafúró, hanem az ellenfeleink között is. Utóvégre végre, Hauserstein, a gangster sem a Harvardi Egyetemen tanulta a mesterségét. A hátulról megfúrták, és az így támadt rés egyben bejáratul is szolgált az erődbe. Hát kérem... Ilyen egyszerű volt tehát annak a rejtének a megoldása, hogy hogyan kerültek erődünkbe a kísértetek, olyan simán, egyszerűen és észrevétlenül. Emlékezhetnek rá, hogy az erőd felépülése után három napig békességben voltunk. Ezt a három napot Abu Mansur arra használta fel, hogy embereivel 80 méteres alagutat ásson a fák között elterülő erődünk alá. Ennek az alagútnak a vége torkolt az óriási páncélszekrénybe. Na végül is pompás ötlet volt, hiszen mi valóban átkutattunk mindent, hogy nincsen valami föld alatti bejáró. Na de hát a páncélszekrényre senki sem gondolt. És a hátába vágott nyílást eltakarták a rúbos üvegek. Ez egyébként most mind úgy derült ki, hogy a már-már elveszett nekid nyakigökölcid Szvarek és bölény Tivadar, a kassa előtt vad közelharcot vívott, vagy hat jól megtermett kábillal. Szépen verekedhettek a gyerekek, mert a hat emberen kívül öt másik már a földön hevert. Brécid bevert fejjel, Brécid meg kificamított végtagokkal. A többivel egy-kettőre végeztünk. A további kellemetlenségek elkerülése végett. Ezúttal először bezártuk a páncélszekrény Wertheim járó ajtaját. És ma csak ezt az ajtót is meg nem fúrják, ami néhány igen megbízható szakemberünk egyöntetű véleménye szerint meglehetőse hosszú időt venne az érigénybe. A többé nem törhet be idegen hozzánk. Mikor aztán nyakigökölt Cicvarek és Bölény Tivadar végre kilihegte magát, közölték velünk a komoly hírt, ami egyszeribe véget vetett annak a reményünknek, hogy indulhatunk. A 44-es erőt borzasztó helyzetben van. Abu Mansur 350 emberével megtámadta, és a mi üldözésünkre kiküldött peloton beleavatkozott a harcba. A helyzetük úszol már reménytelen.